Masyarakat Muslimin tidak ada lain yang kita mesti terhad ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jauh daripada beliau, jauh dari sunnahnya, jauh dari segala yang, yang beliau ajarkan, maka kita akan jauh juga dari kebenaran, jauh daripada kejayaan dan jauh daripada sorga. Nauw bilah melati. Yapi mengatakan ini. Maksudnya supaya mengajak semua yang hadir ini Bersama-sama masuk surga InsyaAllah Tidak usah dipercayai ditanyakan anda syiah apa sunnah Itu sudah masalah Yang tidak boleh diterbitkan lagi Bukan bukan masalah Yang ditanyakan sekarang saudara muslim apakah kafir Jangan sampai kita terlibat Oleh arus-arus politik barat Jangan sampai kita diadu domba oleh barat banyak kaum politisi menganggap bahawa Fitnah si'ah sunnah Di sini, di luar sini, di Malaysia Di Thailand, di mana Itu adalah Pekerjaan barat Jadi Mereka merasa tersinggung Ada satu negara Islam Yang betul-betul memakai bendera Islam Itu mereka tidak mau lihat itu di dunia Mereka tidak mau mendengar ada satu negara namanya negara Islam mereka bekerja untuk menumpas itu. Sampai habis. Dan semua negara akan dibosniakan. Kalau dapat. Tapi sebelum membosniakan dia. Mesti pakai tertib. Iran dua kali akan dibos, dibasmi. Pertama. Melalui operasi blue light. Zaman Carter. Gagal. Gagal total. Malunya Carter. Allah SWT sendiri yang tahu. Lalu yang kedua. Usaha secara tidak langsung makin tangan lain. Untuk memerangi negara yang mengatakan. Allahu Akbar dan Ashadu Allah ilaha illallah ini. Itu pun tidak membawa hasil. Yang mereka cari. Akhirnya negara itu mencaplok Kuwait. Kuwait dibela. Dan menanglah. Barat. Sekarang bersemayam di Teluk. Dengan undangan orang-orang Teluk. Padahal negara yang saya sebut tadi. Iaitu Iran dengan ikhlas mengusir Syah. Sebab dia dipakai oleh barat untuk menjadi polisi di Timur Tengah, di belahan barat Timur. Yang barat adalah Israel. Ini dipakai oleh barat sebagai polisi yaitu Syah. Syah ditumbangkan dan Amerika ikut keluar sekali daripada Teluk. Ini malunya Amerika sampai sekarang. Mereka sekarang mencari jalan. Apa jalannya? Kalau Sudan Karena Sudan juga ada inisiatif menjalankan hukum Islam Sekarang Sudan ditanami Satu Binalu Di Selatan Di bawah pimpinan Jenderal Gerang Itu memerangi hukumat Sudan Ini nanti alasannya kelaparan di Selatan Nanti dengan alasan kelaparan mereka datang Dan akan mengambil itu Sudan Atau memukul Sudan Somalia sudah selesai Masalahnya Sekarang Palestina Hari ini hari pembagian Palestina di mana orang-orang Arab yang berjuang hampir 60 tahun dan yang intensif 40 tahun lebih 48 tahun itu cuma mendapat sepotong tanah gurun yang tandus dan itu akan dianggap satu kejayaan sebenarnya anggota PLO sendiri juga tidak setuju dengan itu tapi akan terjadi tinggal satu Iran dan untuk mengisolir Iran dari negara-negara Islam dan umat Islam di dunia. Diisukan di mana-mana bahawa Iran kafir, kafir, kafir, kafir. Ini sebagian dari kompolitisi mengatakan ini ulah Amerika juga. Kalau sudah ke situ. Kalau satu waktu ini dipukul. Umat Muhammad seluruh dunia tidak ada yang bergerak. Mendoakan pun tidak mau. Buat apa mendoakan orang kafir? Padahal, tanda-tanda, apa tanda-tanda jangankan tanda kafir, tanda kurang taat pun, tanda kurang bakti pun tidak bisa kelihatan di sana. Orang-orang yang kelihatannya, akhirnya sholat lima waktu menghadap Giblat seperti kita. Ataupun itu waktu boleh dijadikan tiga atau lima, itu semuanya adalah menurut ikhtilaf ahli fiqh. Quran yang dibaca adalah Quran yang kita punya ini juga. Dan itu semuanya menjadikan mereka itu betul-betul sedulur dengan umat Islam sedunia. Tapi Zionis internasional. Mempunyai cara-cara mengekat ini hubungan. Dengan mana kau takutkan beberapa orang di Timur Tengah. Bahawa nanti kerajaanmu akan habis kalau ini kuat. Maka beradulah. Sebab sebelum negara Republik Islam ini bangun, Shah Iran itu orang Syiah. Jangan dikira kalau dia minum atau mabuk sepanjang hari, dia bukan Syiah, dia Syiah. Cuma Syiah tidak mengamalkan. Jadi tidak berbahaya buat superpowers waktu itu. Karena itu dibiarkan. Tidak disenggung-senggung masalah madhab. Tapi di waktu Syiah sekarang, akan merupakan satu momok, dan akan semakin hari semakin kuat dikobarkan fitnah syiah kafir supaya umat islam beradu tenaga dengan mereka berkelahi dan ini yang dimaukan oleh mereka dan di timur tengah juga tapi saya kira saudara-saudara kalau masalah sunnah syiah ini akan dipelajari saya kira caranya banyak banyak sekali dan syarat-syaratnya juga cukup boleh di bisa diketengahkan orang ulama dan tidak ada dengki tidak ada kemauan untuk menggeser lawan tapi kemauan mencari kebenaran lain sekali antara orang yang mau mencari kebenaran dengan orang yang mau menjatuhkan lawannya mau menang itu dia nanti ngotot membawa sesuatu yang tidak pantas pun dia bawa dan masalah sunnah syia ini apabila ditangani oleh orang-orang yang kebetulan akhlaknya sempit sopan dan akhlaknya kurang akan membawa fitnah bukan di zaman ini juga saja, sah tapi di zaman dulu dalam riwayat bahwa pengikut Abu Hanifa Madhab Hanafi dan Madhab Syafi'i di sekitar Irak dan Basrah berlomba untuk mencari penganut dan pendukung waktu itu masing-masing tidak kuat takut kalah itu sebagian yang nama-nama sendirinya ulama membawa hadit-hadit palsu untuk menjatuhkan lawannya. Pengikut Abu Hanifah berteriak-teriak, di mempar-mepar mereka. Bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan tiba suatu saat di mana ada satu manusia yang mendekati umatku bernama Muhammad ibnu Idris. Lebih berbahaya daripada iblis. Siapa itu Muhammad ibn Idris? Imam Syafi'i radiyallahu anh. Begitu penganut Abu Hanifah. Penganut Syafi'i. Mengatakan bahawa akan datang suatu umat. Akan ada di tengah-tengah mereka seorang bernama An-Nu'man. Lebih berbahaya kepada umatku daripada syaitan. Dua hadis palsu dilontarkan di gelanggang dakwah. Padahal dua-dua ini mengerti. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa memakai namaku berbicara memakai namaku atau berbicara atas namaku dan dia palsu maka bersedialah dia untuk masuk neraka man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa' maq'adahu minan nar Mereka bukan tidak tahu hadis ini tapi semangat untuk mau menang berbuat seperti itu itu juga bukan satu cara yang baik tapi itu dicatat oleh sejarah dan catatan itu sungguh menyedihkan hati dan catatan-catatan sekarang pun saya kira juga akan menyedihkan hati kita kelak kalau 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi dibaca oleh anak cucu kita itu akan menjadikan mereka tidak senang sama sekali masyarakat muslimin banyak jalan banyak jalan yang paling mudah Dua pihak dengan ikhlas mencari kebenaran. Dua manhab ini dites dengan Qur'an. Yang lebih dekat dengan Qur'an yang lebih benar. Yang jauh tidak benar. Yang bertengkaran, yang berselisih. Yang bertolak belakang dengan Qur'an. Sama sekali. Salah. Harus ada tekat begitu. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Ikhlaskan hati kita untuk berbicara tentang ini. Tidak untuk menang. Tidak untuk menjatuhkan lawan. Ini bukan kampanye pemilu yang orang boleh bicara agak sedikit keras terhadap lawannya kemudian maaf-maafan. Ini tidak ini generasi yang kita pimpin. Ini dendam khusumat akan terus mendalam dan ini yang tidak kita inginkan.